<gül> Micsoda mulatságaink lesznek. Bánfi urammal szólt már János. Nagyságos uram, <gül> <gül> úgy izente, később becske, a konyhából izente. Van ugyan már vagy pár órája, de Simonfai uram nem hagyja háborítani. <gül> <gül> a vár nagy arcán elnéző mosoly szaladt végig. <gül> nagy uram elaludt. Bátor Janna felnevetett.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 Hagasson Jánosra, kegyelmed, bátori Anna, hites feleségem. Jó feleségem voltál, kislányka. Hívassa a kegyelmet, prédikátor uramat, és hozza a kenetet. Siessen, sieste is, Anna, tégy úgy, ahogy a fejedelem üzente. Mindent vigyél, mindent, amit lehet. Tokaj elveszett, sváradra mennek. Rédei uram beteg, ki tudja, meddig védheti. Betlen! Betlenben ne bízz, Anna. Fejedelem lesz az még, meglásd. Szegény bátori Anna, te és Erdély. Anyám is, szegény. Mihez kezd majd? Hol van? Szerelmes jó anyám. Sóhajtott fel Bánzi Dénes. Mielőtt a szép világot elhagyta, anyját a réghalott bocskai Juditot látta, ahogy karjait kinyújtva, kezében hatalmas, édes dinnye szeletektől roskadozó tálathoz felé. Bátor Ianna csodálkozva nézett előbb a lelkét kilehelő bánfira, majd a várnagyal együtt belépő lelkészre. Elkéstek, megállott a szíve, mondta, és lezárt a bánfidénes mozdulatlan tekintetű szemét. Felállt. Holnap temetjük, rendelkezett. Korán, öltöztessék fel! Várnagy uram, magára bízom! János, Nyíri uram, udvarmesterasszonyom, jöjjenek! Küldesse az öregpalotába a deákot, várnagy uram. Diktálok! És most menjenek! Búcsúzom szerelmetes férjem uramtól! Hagyjanak! Ki mindenki! Bátori Anna egy ideig csendben nézte a halott arcát. Látott már holta teleget. Bánfidénesben mégben még benne bujkált az élet, még színe volt, még lehetett volna csak beteg és alvó.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 Várkapitányságig vitte Gici András. az gazembernek, gyilkosnak mondta, aki a széljárásával fordít köpönyeget, leginkább akkor, ha a zsebeit megtömheti. Anna Ingválába tűzte a levelet, mit bánta ő Gicit. Miklós írta, azért tette el. Az íróládát összecsomagolta, továbbment a tárházba, a kardokat, spuskákat mostrálta, bánfidénes, díszes, kincsetérő fegyvereit.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 A ágy alá a virágokat először óvatosan kiemelve, majd visszaültetve. Másokat, a legdrágább ékszereket Bánfidénes halotti leple alá rejtette az őzvegy. Reggel, mikor a virrasztókat kiküldte, és mielőtt még az öreg palotában felravatalozott urára rácsukta volna a koporsó fedelét, és kinyitotta volna az ajtót, intve a várnagynak, vihetik, indulhat a gyászmenet. Éjszaka, amikor nem a holtest mellett virrasztott. Bánfi halálának híréről levelet diktált és küldetett, ahová kellett. Maga is írt, egyet bátori Gábornak s egy másikat remegő kezekkel szabadkozva, hogy rútul írja, de nappal nem volt hozzá érkezése, házinak. Többször megírta, nem tudta, hogy mondja, hogy gyászol, de szabad. Aztán valahogy a sorok között mégis elmondta, hogy annak, amit annak idején az őzvegyasszonyságról mondott, azon állapot kívánásáról, már bánja, és ha Eszterházi Miklós megvárná a gyászidő leteltét, kerekinek stasnátnak ura lehetne. Azt is írta Bátorianna, hogy ha az Úristen is úgy kívánja igazgatni útjaikat, talán még a tél előtt egymást megláthatják. A temetés után mindjárt elindultak. Bátorianna a kocsiban rázkódva Várdai Katalinra gondolt, hogy hogyan fogadja majd most özvetségében a párka. Nagy is, az öreg bíró bevehetetlen várára,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 Nem hagatom tovább kegyelmedet. Menjenek vissza forgács uramhoz, s mondják meg neki, hogy Erdélynek bátori Gábor a fejedelme, és az is marad. A férfiak lennének kegyelmedék, nem bábok, öregemberek saktábláján. Most a fejedelem mellett lovagolnának, kivel együtt ették, bocskai uram hadikenyerét kassán, és kivel együtt vigadtak, harcoltak egymás sebeit kötözték. Hogy mehetnek kegyelmedék Gáborra? A politika nem barátság kérdése. A háborút bölcsebb kerülni